فإن كان الذي عليه الحق سفيهًا أو ضعيفًا أو لا يستطيع أن يم إلا هو فليمل للولي بالعدل واستشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تدل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب شهداء إذا ما ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرًا أو كبيرًا أجل إلى أجله ذلكم أقصط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تريدونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويؤلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوزة فَإِنْ أَمِنَ بَعْدُكُمْ بَعْدًا فَلْيُؤَدِّ اللَّذِئِ أُتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قلبه, قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ مقصد سورة بكرة بياند تسطلور مسلود أول مسألة إسباد توحيد دو مسألة إسباد رس دریم مساله جهاد فی سبیل الله و درم مساله انفاق فی سبیل الله سوره بسر برخه تقسیم دے اول برخه سل ایتون دا ددی کی اول مساله یعنی اثبات توحید بیان شو پدری بابونو کی دویم برخه آيات نمبر یو سر یو نا یو سر شپگا و پوری دا ددی کی دویم مساله بیان شو اثبات رسالت او غنا اعتراضات چې په رسالت پیغمبر علي سلام باندې واردېدل دا غي جوابونه وکړه آیت نمبر دو 20 یو سره دو یا 253 پورې درېمره برخه وا واګه کې د جهاد مسله بیان شو جهاد مراتب بیان شو د جهاد منازل بیان شو آیت نمبر 20 450 تر اخره پورې چلونه برخه شروع ده په دې کې چلونه مسله انفاق په سبیل الله بیان کی اول کې ترغیب ورکړ انفاق آیت نمبر 20 450 کې بیا آیت نمبر 255 کې داوا و د دا توحید چې الله هو لا اله الا هو او په دې باندې یو لږ دلایل بیان کړم آیت نمبر 255 کې ویل را هفي دین چې دا دین واضح شو دلایل په بیان شو د عقیده آیت نمبر 255 کې ویل کدا کیدا واضح شو ملائک راه ف دین پدې کې وزور نشتره پچامه نه پزور دا وس نشي منلې آیت نمبر 122 شپک منځوس کې دولارې شروع کړي یو سبیل الرشت د اصلاح لار او دیم دویمه سبیل الغی کا لار دا دوړو منظرونه بیان کړه د اصلاح لارې والو منځلدار چې الله وليو الذین آمنو الله د دوی دوست ملګری ده د کګیدارولو منزل دار چې اولیاء هم طاغوت شیطانان د دوی ملګری دي د الله د مرګتیا نتیجو سمره بدای چې تیرونه د روباسی په طرف درنه او د شیطانانو د دوستي نتیجه دادا چې د رڼا په بجرو باسي په طرف تیر او همیشب جهنم کې آیت نمبر 255 نه وسارونه شروع کړ د ري مثارونه آیت نمبر 275 د نوو درې مثالونه شروع کړه یو مثال د نمرود بیان شو د کګیلار والو د 파ره چې مساله واوري دلایل واوري کنایت نه کوي زید شروع کوي او انکار شروع کوي آیت نمبر 275 آیت نمبر 275 کې دویم مثال د اصلاح لارې والو د نې غلارې والو چې دلیل وګوري د الله قدرت او ویني نو قانیشي او مطمئن شي په خپل ایمان باندې او هم دغه مثال آیت نمبر 207 کې د ابراهيم عليه السلام او د اصلاح لارې والو د پاره آیت نمبر یو پته کې تنغيب شروع کړ انفاق ته چې مان ولګوي زبې په 200 دتہ د چن کما یا به دینم زیات د چن کما آیت نمبر 230 پته نو ورسته مثالونه شروع کړ درې د صحیح خیرات مثال او د غلط خیرات مثال د صحیح خیرات مثال داو لکه داغو باغ باغه چغه په اوچت ځای باندې وی نو غا باغ په هر حالت کې په ګټه کیږي که تیز باران پیوښيم په ګټه کړي او کپرخه پیوښيم په ګټه کړي نو دا رنګه علاوه کچې تاسو په صحیح سی... تاسو په صحیح طریقه باندې خیرات وکړي نو کله کومو کړو په ګټه کیږي او کډیره مو کړو په ګټه کیږي او دا غلط خیرات دو میالو دو دوه یو چې جس... غلط خیرات مو په یکس باد نه وا هغه کې او هغه کې بده ردیوي ودا نو اساس ود عمل بد شي تباشي دسي बर्बाद شي لکه څنګه چې غتګ نه په باران سره ګرځد او خاورې پاک شي بیا آیت نمبر 20 شپک سپيتر کې بل مثال او د صحیح د غلط خيارات چې د غلط خيارات ولا سړې دسي تباشو لکه څنګه چې غزور سړې تباشي چې دا غي او باغ او غباغ اوسو زیږي او ما شومانم نه چې بیا غټو او ودیم بیا د غټي وټې نه ودې تباشي غریب او نمده دغه داغا غلط خیلات والا سرده ایما آیت نمبر دوسته وش پیتن و روستا. آیت نمبر دوسته وش پیتن و روز شروع کی یو او خبره اوله خبر آیت نمبر دوسته وش پیتن چی ترغیب ورکی انفاق تا شپک خبری شروع کی خواه شپک خبری شروع که یو خبره آیت نمبر دو سووش پیتا که چه ترغیب ورقی انفاق ته چه مال لګوي خود تا یب مال پاک مالو لگوه آیت نمبر دو سو آتش پیتا که خبره چه د بوخل شیطانه چه دو سو نهاش پیتا که دره مخبره چه پدین مانی مال لگوه اکلمندی ده آیت نمر دو سو دواویا دو که چلورم خبره چه تسلید مبالغ ته پس د بیان نچتا بیان وکړو مستا غره خلاص شو توفیق ورکول زم ما کار د استا کار نه دي آیت نمبر 20 آیت نمبر 250 یا کی دریا یا کی شپګه خبر 25 خبره وا چا کی زوینه خود د مساریف بیان کړه چې دغه حقدار دي آیت نمبر 250 نه شپګه خبره شروع کړه تر آیت نمبر 201 ته پورې چ زجرو بخنانو تا چمال دینه لګو سوت خور د نه جوړ شو نو سوت د الله سره جنگ ده نو دنا غټه بدبختي طرف ته لاړ مال دینه لګو ماصدمینه دی پیدا شو د مینه نتیجه دروته چې سوت خور د نه جوړ شو آیت نمبر 202 داتیا نه امور منتزمه شروع کړي امور منتزمه یعنی انتظامی قانونو اسلاقه په دې دعایاتونو کې درې قسمه تلور قسم لین دین دغه وضاحت کوي الله یو قسم لین دین پر 19 وخت بیان شو چاغه د قرض لین دینو د قرض لپاره الله درې شی نو یاد پر چې دا ضروری دي یو علاج المسمن تر نیټه مقرره پوره دویم فقط بو هو غولی ک یغمټوله مامله او دریم واست شهیدو شهیدین مر رجال کوم دوغه وهان نو سه د غواهی د غواهان استاسونه سړو استاسونه او मेंस کوي چې کاتب تب بیان څوک هیڅ قرضدار به کوي څوک چې قرض اخلي هغه به بیان کوي کاتب ته چې دغه دغه رقم معاملې دی که کړه چې دغه بیان کوونکې نه دا قرضدار دی به وکوفی نیساندی په خبره نه پویږي او یا کمزوري وي سترګي کمزوري وي وګونی کمزوری وي نور کمزوري او یا چې د بیان کولو توان نه لري ګونګي یا یې جواب بدلای د بلیجب سرای و داغه ولیداغه دوست هغه به تیب ته تا بایدیانو کې په انصاب سره او د ګواانو په باب کې وي چې ګوهان به دو سړی نیئ او, دو دو او, او دو دو که دو سړی نووي نو بیا دو ښې او یو سړی به یس ان د یو سړی په ایبانې د دو ې شوی ځکه د ښو ذهن کم زورې دی دو ې چ شي نوکه یوه خبره و نویرې شي بله وور یاددي قبلې نویرره شي د ببل وور یاددي نو دوړه به په شر ک خبره صی کوي. او بیاخر ک الله وله تتسمو ان تكت بوهو ان سغرا او كبير ال عجله او مستی کېغي د دینا چې تف دا معامله وولیکئ کوړه معام خد کې د لضره معاملي او که دلس لکو معاملي تو اللا د ت چې دا, دا دي یا پ دي وړه معامله د دا بل کو نه خیر دلا نه کوړه او ګغاټه ماملې موږ وکاین ذالکم اقصت عند الله دا ډیر د انصاف خبره ده انکه ته انصاف کول غواړې او ځان ته انصاف کوون کې وې چې ډیر انصافدار اې ما الله وی دا شوینو پرهکا او به ماملو وکا وا کومل او وړر نږدې ده مضبوطه ده د پار د گواهه ده زګه گواهان به یلیکل به د استغته وي یو یو جانب یو جانب بم چره د ظلم کولو د زیاتې کولو هغه بنکې سوچ بنکې زګه پوېږي به چالتا پوږې به چل بیا ګیرېږي گی, بندږي او ډیره نزدي د الله ترتابو چې شک به نه کوئ اندي کې په شکم ختم شي سفا معامله به لیکل شويګان به نو معامله به با بلکل صفه کپیسې میلاوی شوي ب لیکل شوي ب او ک سردي میلاوی شوي لیک شوي به تاریخ به معلوم یارته به معلومي نو شک به په ک سانه معاملهوي خلاصه به شي او ورز لانج به نه جوړ ک جنګ نه جوړږ کې دویم قسم معاملہ بیانی چاگہ دا د و معاملہ دا در این بارہ کیا اللہ وضاحت کئی اللہ انتکون تجارتن مگر کشي چرے مگر کچری شی تجارتن یو تجارت حاضرتن لاس پلاس توری دون حاضرتن حاضر مطلب لاس پلاس یعنی ہا مانگا ٹائم کی یو لاس مانی پیسې ویر کبا لاس مانی سامان وارا زکا من حاضرتن مانا اکڑا لاس پلاس ونه چې اړه وای تاسو واغ لره یعنی هغه سامان لر او پیسوو لره لاس پ لا ی وواړ او په نغ دوه معامله نه کوم په خپل منځ کې نوفل سالی کو جناو شته دګونه په تاسو باندې الله تک تکوب چې غې کوي تاسو د معاملی لره تجارت کږي تجارت دیته ککیږي چې یو جنس په بدل کې بل جنس واخلی یا یو جنس طرف ته کرنسی د پیسېدي یا پهخوا به چې دا د سروسی کې بهوي چاندیې کې او بل طرف طرفته به جنسو یا به ووری یا به غنم یا به جووارو یا به کپړی یا به یو یا بل ش بهته کېږې جارت چې یو ش ویر کې بل شي واخلی نو که چېرته تجارتې نخ د باندې او په تجارت کې د جانب او راضا ضر ده د دواړو یو شی خو اجناس شو که نه چې دوا طرفته باید مووجي او دویم دیمشه په تجارت کې رضا ضروری ده د دوه دوه دو جانبینو لکه اوس خبره یو هغه چې د عسکري یا کوم ځای کې پوزي په باندې خاچو کې باندې هغه لر چې دکاندار له پولیس پولیسي یا چې تفوجي موجی هغه لر چې دکاندار له یا کوم بل بل ځو خان مانی ملکی زور ورسړي دکاندار تلاټ شو دکاندار لوي چې د پلانې شيره کماله نو د غشي قیمت وی مثال خبر 100 روپے خپل قیمت چې دا عام خرسي بازار کې او دکاندار ورکو 100 روپے ګټي ماتم نوی روپے باندې هغه تراغله 100 ب کې ګټي او پسې ورکې دغه خان یا ملک یا دغه زورور ظالم سړی چې ده دا ویر شي دا وتوي چې پاویا کې ولا غوا په زور باندې او یا کې ولا غوا کې ولا نو سغه دکان په باندې چې را داو د عمر دکاندار نه پدې کې تاوان دی نو دکاندار دې دا ډار یا د خپل د عزت د وجنه یا بل کوم مجبورې د وجنه وس وی چې را پاویا کې ور کم شپېته کې ور کم تاوان دی او کم خوځدنه خلاص شمه او هغه کې د سودانه کې یخه دا دغه خان, خان پر حرامه شو دا سودا د غزورور دغه سودا حرامه شو ځکه د عربل جانب چې اغا رضا نه اوغه د مجبورین د لویر کړوس ځکه ځکه تا مجبور که کدن ویدار یا بتا ویلو یا بل کې بری زور تنه باسرو بل وخت پر تنه زور وباسرو هغه پرې پوی کې چې او بل ټایم کې زور وباسي مالبا غره کوي بیا ورسته تکلیف را کوي لکه نن سبا شل تر کوم حساب دے یاو نو اکثر انځل خلک یې په زور باندې یو معامله کوي چا سره وردا کومه ماموله شوي دا یعنی په ظاهر باندې خو ښه کاري شو پیسې دی دي لیکن الته یو جانب چورزانو وزور باندې غمه اندکار شوولې کتا زور نه نکړې خوغه پدې پویدو چې د سبا د بلی خونه د زور وباسي او څنګه پدې پوی دی کرا یې نکي زده د زور وباسما به وسره ګورما لکه زور واکه مرواکه چې ترکم کارونه کول نو دا تجارت نه دی ښا کتا ازمکه اغستی د ازمکه دروانی حرام ده کتا مثال خبره بلکم دغه طریقه باندې نو هغه هغه حرام شه د کور تر وړې ده په دې باندې مخه چې دا حلال ده حدیث کی راضی پیغمبر اسلام فرمای وي کزه چاله وې زه کچرتہ پتہ سو کې یو قسمه یو قسمه فیصله وکما د یو معاملې او دغه د چا په حق کې فیصله وکما د حقدار نه دی د خپل جبي د وجنه یعنی جبې تی زی کنه او د خپل نور چالاکۍ د وجنه ځان حقدار ثابت کیمال زو انسان پیغمبر اسلام حدیث د پیغمبر اسلام وې زو خو انسان منو خامخه یو بډېر چالاکي که جوکه بوتیزي یا به جاري اسناد که بوتيزي نو هغه به یو نه هک به زانلا ثابت کي چيزه د حق دار ما لیکن دې پدي پوي کي چيزه حق دار نه ما نو نبي رسل فرموي تاسو پدي دوکه نشي چې تاسو ته تا ما فیصله وکړم دا شي تاس ته تا حلال شو پیغمبر رسل دا شي تاس تا حلال نه دي زما به دوکه کوي نه قاضي به دوکه کوي تاسو محکمه کي یا د جرگي والو به دوکه کوي تاسو لیکن اغه سړی په حق چکه فیصله شوی دا اغه جرګي ولا زموار نه دی زکه جرګي ولا خو اغه خو پوی نه دی خو انسان دی اغه به ظاهر لګوري په ظاهر ما دا سړی چالاکم دي خاتون متون پیدا کړی غواهان موهانه پیدا کړی یا په دروغ غیار رکم چي دي او فیصله په خپل حق وکړه ځانله ودیره په دینو خوشالي کی چرته فیصله خو زما حق کې وشو دا شی زما د پر حلال شو دا شی زما د پر جایز شو نه دا د پر جایز کېږي نه اندغه اندغه خبره پیغمبرستان په د حدیث کې کړه دا تاسو په دې مخ خوشاله کې دا شی یو کتاب ته جایز شونه جایز کیږي نو په تجارت کې ا رضا د جانبینوم ډیر ضروری ده چې دواړه جانبینه په مامله باندې رضای تو الا ان تكون تجارتن مگر کچری شی تجارتن یو تجارت حاضرتن لاس پلاس اني نغدبه ماملي توري دون هچ اره و را و تاسو اغيلره یو جنس ورکهوي بل جنسه خله بینه کوم په خپل मेंस کې نوبيا فلي سلام علیکم نشته له گناه پتا سو باندې نشته علیکم پتا سو باندې جناه جنا الله غره ان لا ده ها د بربر مخکمي وی دي دا دو جون دا دو خسر او زې شي زم زمشي وي یو بل ان لا ده حاصل کې نشته له گناه پتا سو باندې ان دغه خبره چې لا تكتبوها چونه ون لري کتاب د ماملا کوي نه لکه لاس فلاسي بس پیسې والے ما ميا غوير کې جن سوير کې خلاص شو خبره مکووي نه لکه يلاوي غا غنيشت ضرورتي نشته ګونګار نه يتاسو دينه ثابتي کې کچير ته تاسو د غټره ماملاي نه د قرض ماملا وني لري کوي ود دي منه ګونګارې گئے زګه دي کې غند پدي کې ګونا نشته کنه څه مطلب هغه کې کې ګناشته ګونګارې گئے سید واجب بنئ فرض بنئ دغ نکلی لیکن بیا م کو و نه لیکي او دغه درې شرایط پرانه کنه ګوننګاریږي بیا بیام نو فلی سلام علیکم مشتره ګنا په تاسو باندې مشتره په دې خبره چې لا تک تبو لا تک تبوها چونه لیکي دا د مامله خو نه دکه خو فکر وکړو کې کوون لیکي او تبې ګوننګاریږي واشهد واشهد او جواهان نسای اذا تبیاعتم کله چې لین دین کوي تاسو خو په نقد کې یو بل شالله ترغیب ور کوي که په دو کې تاسو غواهان ونی سې لکه زمک زمکه اخلي زمکه د ډیرو رپوده نو اې کې ته دوه غواهان ممکن نه خدغه دغه ټو معاملات خو لیکم کیږي کی که د نقد کله په لیکل کیږي خامخه لیکن ک غواهان ونی سې پکې چې دغه دوه غواهان لوي د ډېر د خبر ده یو کس ترغیب ور کوي الله و اشیدو او گواهان اونی سای ازا تبایاتم کلچه لیندین کوي تاسو یعنی کن در نقض و معاملہ تاسو نو که گواهان اونی سای و داڑی را خدا ولی ادوار را او نقصان بناشی وز دلتا دلتا کاتب لا گواه لا او داغا معاملی والاولا دغه جانبین لا ترغیب ورکی کوي گروه یو بلا با نقصان نویر کوای ولا ادوار نقصان به نور کو نقصان به کول کېږي کاات ب لیکون کته دا سووک چې کاتب د دللب به نقصان نوور کې دا پهې بیا وروسته دا نو شي دا دغې پهکېول شو وروسته او پهدمې مریزی کېږي او په دا معې مروسته بهجر کې کېږي چې دا خو تا خو لیک ته په کېواې اوچ په وچه د م ورکی او, وش او را نیولی دي معاملاېله نه کااتب خوصه په لیک کړي دي د خپلو لیکل پیس ب کد اخست مزدوری مزدوری بس خلاص خبر نور کاتیب کې د کار نشته شه صباح رانیولي او هغه سبه د خمنی کې وخت آرونه ورکه چې وره tali kulkuli د لحاظ د سې وکه ولوی نه اغلبنو کنو نقصان د وركون بیا اللهوی مخکیات کې راضی چې د فسق ده د الله حکم ما تول دی ولا یزار نو نقصان ونور کول کیږي یا نقصان مو ور کوې کاتیب ليكون کتا دغه ور ځنې بینو ته وی قرضدار ته وغه چا چې قرض ور یا د دواه چې خپل کې که نقد د معامې کړی د هغه دواړه تهوي چې تاسو به کاتیب لمن کې نویر کوي تهید نویر کوي اختارونه به نویر کو یا بلک نقصان به نوور کوئ والله شهید او نو، او نه به نقصان ورکئ ګوا ته د ګواانو کار هم داې تا سرې خګ نه ستا کووي اویدلی ن ستا کو اولی ستاګوا شوي دی اه اوس هغه ته نوور کوهغا چې دی مزه وروه. دا نه چې به د غواهان تخترونه کوي کو غوایي د ویر کړه مرقوم دی ما سره به د ما سره دښمنی ده یعنی ما سره د دښمنۍ اعلان کوم اکثر غواهان غریبانان मेंस کې به پریشان وي لکه دوی باندې کو اکثر غواهان وجنی ما ک غواې لویرغلی نو وجدم نو هغه غوایو کې به سره دښمنی به وجنی ما نه لوي نه د دوړه لبن نقصان نه ورکوې یو کې رات کې رازي ولا ا یو کې کې د شي رازي ولا یزارا او نقصان به نه ورکې کاتبون د لیکون کې د دا لیون کې به نقصان نه ویر کوي ده جانو ته یو کرت کې داسې یو ماسې هم راځي چې دغه لییکون کې به نه د قرضدار ته نقصان ویر کوي چې پهیکو کې ګه کپتوب وکې یو جانب سره جوړي او نه به د بل جانبله چاه ویر کوي تاان و کوي نقصان ویر کوي د کوون کې خو کدلی شيکان چې د چېرته پهیکو کې ګر مړو کې لانج جوړه کېغلط یکو کې تو الله نو دغه معنا دسي جوړيږي چې ولای او زار را نقصان به نه ور کوي کاتبون د لیکون کې چاره نقصان نه ور کوي هغه جانبانو یو یو کې ینه غوړ ځانبینو کې یو له نقصان نه ور کوي ځکه خامخ یو سره خو جوړي کنه دبل له نقصان نه ور کوي یا دوړوله دوړه په شر واچي دوړه بسوي یره بازی بازی خلق شریو لکه هغه غونتی شدانان غونتی شریدان هغه په یو کارو کې دوړه جانبین سره په لانجه واچي پجنګ واچي نقصان شو کنه دواره طرف ته علاوه کاتب به د سینکه جواره په خپل منسک پجنګ واچي یو جانب یو جانب سره جوړشي او بل جانب چیرې د په حق کې څه کمیځه یا ته و کی ولا شهید اونه به نقصان ور کوي غوا یا د غوا به چاته نقصان ور کوي نه سینکه غوا بیا سبا چي ده یو هغه کون د چا غوي چې اغسته بیا سبا غولوي چې شابه دون دون را سره و من غوي دی نه ور ځخه خپل کار کاوه اکثره دسي نو بیا غواهان چره خلک هغه کوي بلیکمیل کوي ونه نو الله وی غوالم الله ترغیب وکړه اوله مانا کې هغه جانبین له ترغیب ورکو چې ګوره کاتب لا او غواله بنو نقصان نه ورکوې په دویم مانا کې دویم کې رات کې کاتب ترغیب ورکو چې تاسو به جانبینو کې چارت نقصان نه ورکوې کميزاته بنکوې او غوالم ترغیب ورکو چې تاسو به نقصان نه ورکوې جانبینو کې چاله وان تفعلوا او کچې تاسو دا کار وکړو پولو لویي هغه دواو جانبونو دا د عربی کمال نه خان وړه جمله ده لیکن دلته پولو ترغیب ورکو معنا د سيرکې چې هر امانت تروباسل شي دا مان امروباسل شي چې نقصان نه ورکی قرضدار کاتب لو غواله نقصان نه ورکی دغه مالک ته چې قرض ورکی کاتب لو غواله دا مان امروز ددنه چې ولاي زار نقصان د نویل پی دا کاتب د جنبینو کې چاله او نه غوا د جانبینو جنبینو کې چاله نو غون جنبین یاد کټول کاتب می یاد کو غوای می یاد کو دوه جنبین می یاد کړه چیو بل نو نقصان نوی کوي دا چي چي عربی او قران چې ویچ عربی مبین چې دا قران می نازل کړه په عربی واضحه جوکه نو معنی مطلب دار اصل کې حکم خلق چې دا تزاد لري و دی دا خلق دا کندو دا قومیت او دیشيون طرف ته د باز خلک دایي کاندو کې چنجي د قومیت تغبه کې مراسم کې د وطنيت مراسم کې دا هغه اکثره ويره په پښتو کې مونږ کوم ک قبليغي شاعران شيرونه جوړي په قاعده ک پښتو کې مونږ کوم د خدای نه یو شير مې کتو د شاعر نو هغه شير د کليونو یو جمله په کلام و خدای نه شکایت کوو په دغه شیر کې چې په پښتو کې مونږ کوم ته قبلي کنه قبلي نو پختو کومز نه قبليږي ته پختو لکه ترکو ترکو چې کله دا مصطفی کمال راغو د ډایریکټري اذان په ترکی ککو ترکی جبه ککو زکه داړې سخ کو کوم پرست خلک د ترکانو سخ نشته د خلک دی او مخک نو دا اوس دا چې کومه آزادشي وي دغه مصطفی کمال او دی یا مخک هم کېد شي نو کې دا مرض وو نو زکه په کې داخله پیدا شي وي حال خو یو شیدې دا څومره نظری چې دی کوموکراسي دا که کمیونزم ده او كنوري دي دوی د لپاره اهم شی چې دوی په خپل ملک کې د خپل نظریه قائم اوساتي دا غي د لپاره دوی قومیت چیرې اهم اهم شی غني دا کته صدا دا निजामونو سبق چې څوک وی هغه هغه نه به معلومات کیږي چې غوي د لپاره غوي د کومونیستانو به وي چې کومونیزم د لپاره قوم پرستی نه دا ضروري دي چې با قوم کې اول نېشنالیزم تخور کې کمپراستی کې او دم او بیا هم دغه رقم دیموکراسي ولام چره هم دغه یو هر به استعمالوله برحال نو بیا په کمپراستی په اړ کې او وطن پرستی په اړ کې بیا د سره یو کسم نفرت پیدا کي خپل وړکې او د عوام په وړکې څو کې لیډرانه کوي لیډرانه دا کار کوي نو خلک خپل بیا سره واچي د دین نه خلاص کې نو چاربین نه خلاص کې دین نه خلاص کوټوله زکه موږ زمون دین ټول فاروبای کینې نبي کیسم کې و عربای کې چې ده داوی محمد چې دین نبي رسول سلام یاد وي د خپل جبیل کار کړي کوم پرستان اصل کې د خدمت خپل جبیل کړي وي داسې کتابه من سترا وړه چې د غجبه قائمه پاتشي و دا لري خیار یار سړیو دا مل او د کومونستان خلک به دغه دغه قسم ان خلکو زین دغه څخه ګول غاړي خوښه او مسامانان خو موږ په ویګي خونه جاهل دي او اکثره د دین په اصول نه پويږي نو اکثره خلک اوسره ونه چې وله دا خبره خو صحیح ده عرب چې عرب او چې ده د ټول رواجونه چې دا, دا عرب رواجونه موږ باندې مسلط شي وي د موږ چې د اسلام د استامېچو کومه طریقې د موږ او سنت وي چې دا کار د سنت په طریقو کوي دوی وته د عرب رسم رواج وي دا د عرب, رسم عرب رسمونه دی واجونه دي ودا له حاضر ضروري نه دی مونږ په د رسم رووااج کمون پیغمبر اسلام پی غمبره اسلامټولونه اولسیټک چې ووهلی دی نو د عرب پر م روواژلی دی په عو کې کم رسمونه ریواژو مات که تون ختم کړه بیا تا ته الی رسم رواج پرې خوو چې دغه یو الهی رسم رواج دی دا اوس ټول باید طول ممسرانان بایددو بنی نو بر حال دا لغونې. د عربیځ به طرف تاغو صفایو چې کوم خلک لګیا دی کوشش ن کوي او قران بدنامول غوړي په اصل حمله په قران ده په دین ده یا د جبه د خوانه یا د یو خوانه د بلی خوانه او ان تفعلوا کثیر او غواله zarar ورسوو نقصان ويرکو یا او غوا به جانبینو کې او نقصان ور ورسوو فانه په څه کې نن دا کار کوم کار دغه نقصان ورکول فسوکونه خلاف دی د الله د حکم خو حدیث رايات پیغمبر اسلام فرمای وي تاسو د عربي جبې سره مينو کوي صحیح حدیث د پیغمبر اسلام دی وي تاسو د عربي جبې سره مينو کوي ولی چې تاسو قران په عربي کې دی د کتاب په عربي کې دی ځکه د عربي جبې سره مينو پیغمبر په عربي کې دی ځکه وسره مينو کوي او دا رنګه د جنت جبہ عربي ده په دې وخت کې باندې عربای و مينه وکړي حکومت خلک دا کوششونه کوي نو دا لږې خلک د دین نه یی نه دا یو قسم لار او ری د دین نه ویستو ده پره نو فینو فسوقنا پس یقینا دا کار چې دی یعنی کوم کار دغه ټول جانبین کاتب گوا او دغه دوه خلک د خپل میان کې چې مامله کوي دا ټول به کېوبله نقصان وېر کو هر چا کېوبله نقصان وېر کو بفانهه پسكنن دا نقصان ور کول دا کار فسوق خلاف ته دا الله دا حکم فسک تشد ويل كيگي فسک اصل كي ويل كيگي شکول ولا صمت لا دا او دا, دا حدود فاسك فاسك. دا نوزي زك فاسق تفاسق زك ويل كيگي دا الله حدود شكي او غين نوزي زك تفاسق الله وي كثرتا ضرر وير كويو بالله دا فسق ويل حد نوزي ده الله ده احکام نوځي الله ده احکام نو چې تو کوته نه باغی ده کنه ته باغی نه ته مسلمان او که ته کافر ځان ته وي یارتوب چي مشه چې مسلمان نه هر حکومت ما ته بالله وي ځکه ما کليمه ده نه ده ترغیب ما تعالی نمبر دې سر لوګوري اي والذین امنو او مومنانو ما تعالی وی مومنانو تعالی وی دلته شیطان بل غټه حرباداده چې وير زه خو مسلمانم ما هو کليمه ویل ده محمدی کليمه ویل ده محمدي دین منه لري نو که زه چې ته دا, دا کارونه کوم نو زما سفارش وکيږي از ما پیغمبر استم زه مون سفارش کئ یا ب با کوم بل څه زه مون سفارش وکي مون بخلاص کیا ونه دا شینش دا يهودم دا کی دا و يهودم وي چې مون خو د پیغمبرانو او اولاد او معتبر امتي لهالاز مون چرته کوم نو خره باغ مونږه معافی مونږه بس زانه راکئ تو واین تفعلو پس او کچره وکرد تاسو ينز... دا کار یوه بلم زر ورو کړو نو فاینو پس کینن دا کار فسوقونه خلاف د الله د حکم د الله کما تول دی د الله حد نتیری دی لې بكم او سزا پتا سو باندې دا د دې سزا تاسو ګالی ته ملاویږي یو دنیا کې تملاوشي ګور یاد ساتئ یو سړی دنیا کې هغه په ظاهر مانه دین په ظاهر باندې بده ملامت نه ای لیکن حقیقت کې بده ملامت ای دین دې به حقدار نه دی یو کار دی یو شی لیکن ظاهر باندې بده ځان لګوهان د سپیدا کړی د ځان له هغه حالات سره جوړ کړي چې دې ملامت نه خاري ټول به وي چې دې ملامت نه دی حقدار دی د سیدې خوشوي لیکن د به چې د نقصان ورکړي یو چا د یو چحق بخړلې یا وکاتبې چاله بنوسان ورکړي یا غوايي چاله بنوسان ورکړي یا په جانبونو کې او جانب به چاله بنوسان ورکړي لیکن ظاهر کې بوت جرګي والا لا قاضي لا هر چاله د حقدار ښکاري د ملامت مخکاري خو یات ساعت او دې په دې خوشاله چې زخه حقدارې ما ټول خدمات طرف ته دي ټول هرڅه ما حق کړي دي له لاس زوږ زخه ګننګار مې مال مال خو دې سزا نه ملایوي نه لوي نه د دی سزا به ملاویږي د غسړیته په دنیا کې بیم الله ورقی او په آخرت کې بیم الله ورقی او د الله سزا به د سي د الله کوړه د سي چاغه خاري نه ښا خو چاغه په چاوله کې دلا نو هغه چې به زیل رازي رازي نو په پر شو غر کې تبابوي بیا نو په دی وجه باندې الله علیکم سزا یې پتا سبحانه دا زبیدر کوم دا سزا ځکه الله خو دې ویني کنه په دې وجه باندې ګوره د ایمان بالله دا پعال الله باندې ایمان د توحید چې موږ وایو چې توحید د ایمان اصل جړ ده بنیاد ده, ده, ده دا ولې دا پم وجه چې انسانان په دنیا کې وخت ری ماملي منسکرازي قسم قسم حالات ومنس کی پیخي کی د خلکو تقبل منس کی نو کچیرته د پعال الله من ایمان صحیح نو ان دې مؤاهد نو د توحید عقیده صحیح نو و چې په الله باندې ایمان سي نو, نو دي به ورسته په پیغمبر په طریقه باندې عمل وکي د قران په طریقه باندې عمل وکي ځکه کله ته پیغمبرم چاره لګلې الله را لګلې قران هم چاره الله را لګلې که د اخرت اورازم دن واغ چاله ده الله لده ان الله لم مخم حقي کو الله بودري کو خلا چې په الله دي ایمان لاړو مې منس کې په به خدا ټول لاندې څومره چې استني دي دا ټول غرزيږي اتوماتیک غرزيږي ته په خپل مننه بنا خو عملاً دا ټول غرزيږي بیا به زنه هم کې زیاته بهمکې په دی وجه معګوری هر یو معامله چې کوي تاسو هر یو کار چې کوئ کاغ معامله وي ینییلین دی وي د کاروبار کاغ چا سره خپل وی وي کاغ چا سر دوستی وي کا آ... یو سړی استاز د استستای کوي یو سړی چې د هغه ملک دی ملکی کوي یو سړی لیډر دی لډري کوي هر یو سړی چې د هر یو سړی هغه د اول دا سوچ کوي چې زه د کار کوم پهدي کې ما الله خبر کږ که به دا قانون د ځه مخیله کېدي بسته وګوره دا دا اصللا کې ږ که نه اصللا کږ که کور کې خواښې ده کو انګور ده که زوی که دی او که پلار دی که خپ مننسکې ورونه دي هر یو کارچ کوي دی دی سوچ دا کوي چلههه پهې خوشالږ که نه خوشالیږي ځکه که په ظاهرهې زه به حقدار وم لیکن الله را نه که به منځ کې خفه په سزا برا کی بیا یا به دنیاې به زلیله کې خوا به مې ساه بره کې دنیا کې د آخرت خو به خواام خراې الله پوی د پس باې الله نهخوا نه شي پټولی که خلکو ن پټ کې میی هذا هرته نو ټولونه اول داسو ځین ک راولئ چې یاره الله ماه پهې خوشحالی او که خفه کېږي پوه شو نو بیا تاسوک تاسو مامله څنګه زیله راځي څنګه په کورون کې خوشحاللی پیدا کږ که نه پیدا کېږي معامین بیاسی د لارې راځې او که نه نو بیا کوم سازای په تاسو باې ده ددې زا به تاسووي نه وتق الله او وایره د الله دا الله دار په زين ګوره ما خبره ټول اول د الله مامله کوي نو مامله خود دو جانبونو په مینس کې وي لیکن الله وی چې دوار جانبنده الله په نظر کې ونی سي چې الله په دې خوشالي کې خو خفقيږي دا کوم قدم چې دا اخلم نو خسيده ظاهره باندې وزا ملامت نه خار کیږم لیکن باطن کې خود ملامت ایم کنه الله خو را رازه کیږي کنه په دې باندې الله خو باندې په دنیاوال رامن نه دی پوي زمان پده کن کپ توب بانده زلم زیادی بانده نواتا قل لا ویر اگه او مخی تر شو لیکن مخی ترشو کنا دوی مسیح پارکی آیت نمبر آیت نمبر دو سو یو درشو گوری لگ دوی مسیح پارکی راشه آیت نمبر دو سو یو درش وامای وما من يفعل ذلك او چاچ وکړه کا دا کار الته میړې اتکړاو چې میړک خ خځي سره يا خدو سره ظلم کوي ځاتې کوي ته الته میړله تهدید ورکړې والل چې زماد آیتونه واورا خوکه ظلم دی وکړو ځاتې دی وکړو خځي سره وم ين يفعل ذلك چې وکړو دا کار ظلم وکړو وسر دا خځ سره خير دی وسمه خاص کوا دا آیت او وم ين يفعل ذلك دا عام والو وس تب ماامله کې چا سره په کور کې زلم کې چا سره و فال ذلكکه او چا چې وړو دا کار ان زلم وکو د فقط دوله من نفسه هو نو یکنن زلم وکو په خپل ځانماننددي د تا سر کې په خپل ځان زلم وکړو ځکه الله مانې پو د دی زلم نهکنه الله به د لم تالهسه زاادر کوي نو تا ځان سر زلم وکووداررک واللهته تخیزو آياتله حوزووه او مندی ونه دله قام دله په ټوکو باندې. دلتن د الله کام بیا دل او دلتن د الله کام بیاېږي او د الله کام چې د په ټوک معنی چې دا خومونواوره دللب خواګې خبره لی ويمللاب خو ممسی وکړه خواکې خواې خ مسلی وکړ خلاصه شو خبران لوي نه دا مسی نه دي دا خبرې د معلودي نه چې پو غې کې واې په ولا تتخذوا ايات الله هزوا او مون نس اياتونه د الله پټو کو باندې چې په یوږي کې په بل او با عمل ورماي نه کئ وذكروا نعمت الله عليكم او یاد کئ نعمت د الله له کو پتا سو باندې دا د الله دا د الله دا د د پتا سو باندې احسان د پتا سو باندې وما انزل عليكم اوغه نعمت چې لالي ګلې منه پتا سو باندې منل کتابه د قران او الهکمت او د سنت او د پیغمبر نه یا د کوم به نسیت کې الله تاسو ته پې دا د تاسو ته نسیت کې جوړه زمایته په ټکو ونونې علومو نکچه سردته دل الله نصیحت کئ ولتم وی وتق الله ويرګي د الله نه ولتم د خبرو کړه وعالمو پویا شي په دې خبره باندې زين په دې خلاص کئ ان الله چې کینن الله بكل شي عالم ما پاريو شي باندې پویا ده الله پاري شي باندې پوید که دنیا خلق نه پویا ستا په ظلم ستا په ګنکټوب باندې الله یې زغه پوې ما که ته ظاهره باندې څومره د ټوله ماموله ځان راوړې او ټولو ویچ نه بده حقدار ده الله زخ پوهږم نه دا ما زین ک ون ساټول نمخ مخکې د انسانانو نمخ مخکې الله ین کېوننی صی چې الله په دی مه خوشالیږ وان او او کمه به خپ کږ الله او مه د زاره کې او که به نه ک که د کارسې وکم و ته به چا سره بیا له وکې چا سره بیا زیاته وکې نه کې د کار په اللهې او د الله من ایمان به پخږ هم دغسې دا پرټرسې تاسو وکې ځ سر دا پرس او دوانا درهنا بار بار بار بار بار بار اوکهه په هرم آمه لکه الله مخلوه او اینسانان مخلوه تول ناوه الله مخلوه دروهه ده پریکتسته اوکه سمخا په هرم آمه لکه اللہ بانه ایمان پخیگی الله بانه ایمان غکی گی گی با تاسو لک تجربه وکی ده ده پوهباشه بیا به بچه ده بیاو زمیر نه میندادو سې به عادت بشي چې زمیر مې منه مانی چا چې چا سره ظلم وکړي یا ته وکړي نو وتتق الله او ويرګد الله نه ويعلمكم الله او خوده نه کیتا اوستا الله له ماته سده ماملي احکام وو خودل نور احکام نه بیان کړم خودل له لحاظ الله وي ماته سټو خودل عمل, کار عمل دی و و او تاسو کار دي عمل بتا س کوي پدې باندې والله بكل شي علم او الله پروشي ما نه دا دوه قسمه ماملا و د نقدو چله په دې کې کله کله نو خیر ده البته کو غواهان اونې سینو داخه کار ده او س درم کیسه معامله د غرو رهن چوتوي دایي بیان کین و ان كنتم علی سفرینا او کچریی تاسو په سفر کې ولم تجدو کاتبنا دا کوم کسان چې نو وخت راځي کنه و دا درې کسان نو وخت راغه دا وربینې پرګدمه ښه و ان كنتم علی سفرینا او کچریی او کچې ویتاسو علی په سفر کې ولم تجدوا كاتبا او اون ممي تاسو لیکون ک فريهان فريهان مقبوزه نقافده کافده گرو قبضه کړه شوی فريهان نقافده گرو مقبوزه مقبوزه قبضه کړه شوی څه مطلب خود ته سفر چرته دا لازم نه ده شرط خان دا نه چې هم خاصره په سفر کې متاسو یو شی گرو او کوم سفر کې ننو بیا مقره او قوان نه دا تدعالات د عربی کې د د د لزوم نه وير کیږي دا لازم نه ده دا ترغيبنده یني سفر یو یو حالت بیان کړو چې سفرم یو حالت کې شي لیکن ګراو چې د اغه بعض خلک چي دي اغه وی ګراو بخینه راواده یو شې چې ته ګراو کې ودا بخینه راو معامله ده موږ نه ګراو پیغمبر اسلام خپل زره یو یو یو یو یهودی سره غراوکړه نه و پیسې پکاره د پیغمبر اسلام نخپل زره دی یو یهودی سره غراوکړه خوښې نو هم د دې رسول صحابو نن ډیر هغه مشتره دلال شته چې غراو وکاو به قاعده دا غراو ویل کی غراو د دې لپاره کی چې تاسو به قسم نه اعتبار نه کړدنه واړی خو اعتماد د ورمنیش تجدید به مردا پیسې راکې او قرانه کې نو ته بیا دا غنه د خپلو پیسو په مقابل کې او شی ګراو کې دي البته د ګراو د دې شینه ګټا پورته کول ناروادي وښیم د خبره کور دي د کور کتا ګراو کو دی او چانه د کور په کلوپی د تبدیدو نږدیم نه ورسی دا نه چویر شوال ته بیا په ګرځرا ګرځوال تک ناس وکړه چې یو ریزور کې ناس ته خیر بلګری راست راځي ته ملمانه ډیرو وځي واقعي نهسته یا موټر ده غرو کړل او تو وی چې وریز ونه په خیر ده په کار مې او ضرورت مې هو تا ما که ضرورت دی کار شې دا به امانت مزان سره مغه ساتي هغه استعمالول نه شي کار کور کتلار شي وریز د پاره او هغه یو وریز کتل هغه کور کې یو یو یو یو بجلی خراب شي مثال خبره بل یو نقصان شي دغه نقصان به څوک ته څه وی چې به زال کور والا اخر کې مالک لوي د کوم کار چې پکې شوی دا نقصان چې پکې شوی دا هغه بیا مالک لوي چې به زاستار شو ته پوښ شو کار دې پوښ نه یا یا دې موټر و نقصان دې ورکو هغه مالک لا نه به وسکه نو دا شی سود ده خام ځکه قرض پیسې خو به ته تاه راضی او که قرض دې پاسه به دا ګټه دې کور نه یا دې موټر نه یا هر چې چې دې پورته کې ته په دې سود ده خو ګوش معامله چې دا ناروانه ده د ګرااو د د ګټه پر ته کول نارووا ده وین كنتته معله سفرین او که چې تاسو په سفر کې خ دا کې د اتفاقی ده دا کې د لاظبي نه دی چې څخه مه په سفر کې به ګرااو کې نه دا اتفکانې سفر یاد کړی دی ولا تجدو کااتبا او نهمو تاسو لیکون کې چې معامله ووری کی یا ګواان نهوي پوه وندا هم چې لېدام کې د اتفاقی دی نو بیا ته یو شې قبضه کته نه فریحانون نو کافید ګرو ګرو مقبوزتن قبضه کړي شوی فاین امینہ دا څلورم معامله ده څلورم معامله د اعتماد ده چې ته یو شې چانه ګرو نکه او په اعتماد ور معنی وکړي قرض وير کې نو فاین امینہ پس کچره اعتماد وکړو با د حکم با استاسو بازن په بازو باندې یعنی تا مانی او چای اتماد او کرو تالی پیسی دیر کردی نو فلیو ادللذی تانی او شیگ رو نکرو او دیر کردی نو فلیو ادللذی نو آدادی کی اللذی آغا سڑے اعتو منا چی امانت دار گرز ولی شوی دی امانتهو امانت دا غسڑی وليتق اللہ بیاللوی وليتق اللہ ویرک دا اللہ نربوچ ودې ریګ دا الله نه چرتب یعنی زې مثال خبره مال یو چا را راکړه نوزله باید هغه د امانته هغه هغه ادا کما چې کړه راسره انی کله دا دا کول وسمو شي هغه باید زه ته ادا کما دانه چې ته ویې چې بزمن ځان پیغلې کا بش پیلې کا زانه می ور کوا ول یتق الله او ودې ریګ دا الله نه د غسړې ځکه تعالی امانته درکړې دا قرض یو په دې حالت اوس اداکه اعتماد کې بي اعتمادي مکو ول يتقلها او يرګد الله ربه او چې رب دده و لا تکتم شهادت او مپټوي گواهي و من يكتمها او چا چې پټ کس گوايي او گوايي یا يا گواشه بده هغه ورسته وي چې رمره دای ما ملکه بوستګزان خېلې دې حالت ز گوي بيخي کومنه گوي یعنی دا گواو خو بس ورسته لنجو منجو دوجنه دے ہوئے چیزو خوگاوئی نه کوما بسا پتے دل آنجیمی دلاسا نکی گی تو ادھرے گئے تو ادھرے گا لگا تالو ایم ادھرے گا ہو او خیر ہے کی صاحب کو خواہ وما من يقتمها او تشي پټکړه لګوي يني غوي ویر نکړ شي مړ دال انجې دال انجې مې دلا سنکي ته فإنه پس یقینن د سړي د چاچي غوي پټکړه آسي منقلبه ګناانګار شو د زړه د د زړه ګناانګار شو لوي زکه غوي پټکړه ورځ ګوره دي زه کې الله دا ماملا د کنه د دنیا یو ده او پدې زه کې الله وي کچا غوي پټکړه د زړه شو نو کله د دین د دین په دغه غونګاری کې وکنه د نړۍ معاملې دا د نړۍ په معاملې کې الله وی کتاسو غوئي پټکړه مزمن غونګار شو نو کته دین غوئي او سړې پټ پټکی توحید یو غوئي ده. هغه پټکړه د رنګ سنت د پیغمبرستان یو غوئي دا هغه پټکړه د قران یو غوئي دا پټ کول دا چانه نو زه د غونګار شو کنه شو څوک چې څوک چې علم نه خوري کوم چې د کتاب نه بیانې د غونګار دی په توحید نو بیانې د دوی ژوند ګونانګار دي د پیغمبر استم په سنتو باندې خلک نه پویي د دوی ژوند ګونانګار دي خا عالم دی و کنه په عالم کې دلونه باندې د بچ کې د نشي خا ته عالم باندې ځان له الله قامت لګوري صورت دوی مصیپاره اوله پانی وګوره لگا دوی مصیپاره اولانه پانی وګوره دوی ما پانی اوله دوی ما پانی آیت نمبر التلا اوله مولا زجره ور کده آیت نمبر یو آیت نمبر یو د نحا پنزوس دو دویمیسی پاری دویم دریم اپانه ده تاسو زمان خود دریم اپانه ده تاسو کنی پویگم آیت نمبر یو سلو نحا پنزوس کسان یک تو مونه چی پتائی ما ها غم انزل <سؤال> الله چې موږ را لګې دې مېنل بينات د واضح دلایل دلایل توحیدنا هي د توحید د واضح دلایل راغلي د کتابت او د پټکړه د غوي یو عالم والهدى او د سنتنا او د سنتنا خیر الهدى هدی محمد حدیث کی رازي و یو کوله هدایت اغه هدایت د محمد د څه مطلب یی نه اغه د پیغمبر اسلام طریقه ده ول هدا او پټه کړه او پټه کړه د پیغمبر اسلام سنت ممبا دیم ممبا دیم پس دغه نه بیان نه هو چې بیان کړي مونږه دغه مثالی دغه توحید او سنت لناس د پاره د عام خلقو فل کتاب په کتاب کې مونږ بیان کړي دا لوي په کتاب کې ايو عالم پټ کې بیان نه کی نو ولای ولا مې مونږ پوېګو باندې مغه پویګو چې وداګه ستاسو مونږ له راضي هم مونږ پویګو خا چې ته پویګو ویری نه بیانې ویری نه بیانې ته ته ته په خپل ځان غوې ورکه چې زغاٹ خاينې ما آمد الله غوي پټکړې دا مولا یکا دا خلک یلعنوهم الله لعنت کړی دوی له الله پلانات کړی دوی الله دا پلانات شوی دا دا لانتی. دا دا دا دی لوي دا لعنتی نو کتا دا ویجو د پویګما دا نو ته په لاتو ورته لعنتی خدا کتاب تا پټ کړې نه بیانې او پويګم ويلعنوهم اللعینون او لعنت ویلې په دوی باندې لعنت وی او ان کو ټول مخلوقات فرښتې اور باندې لعنت وی د زمکهي زناور باندې لعنت وی حشرات اور باندې لعنت وی د سمندر میان اور باندې لعنت وی ويلعنوهم او عالم د پاره چې علم د لکتاب بیانې توحید بیانې سنت بیانې هغه پر دواګانیم کوي پوځ فرښتيو د دواګاني کوي په صورت مومن کې براش ان شاء الله او مخلوقات د دواګاني کوي ويلعنو هم اللعینون او په راتګ کې دوی دره لعنت وایوونکو دارانګي صورت ال عمران غوړې د موږ کوم سبق کیو د دین یو یو د درې باندې مکتوب غوړې آیت نمبر اتلسم آیت نمبر اتلسم یو د درې باندې واړو د موږ د دانن سبق چیرې د دین د درې باندې واړو شهدا الله کوي الله بلدا شهیدا په مان د بیان ده شاهد الله زکه الله د تشګوي کوي الله تعالی کوي نه د شهیدا په مان د بیان شاهد الله بیان او گوي ميو بیان ده مشهدا الله بیان کوي الله انه تشان د ده لا اله الا هو نيشت لازموار بدال نه ایتو کما نيشت رتمه د خدای توپ د مين د خدای توپ د ير د خدای توپ لا اله مگر يو الله ده دا, دا بیان څوکي ته توحيد بیان څوکي الله کوي تو کم زیکی کئی اللہ تحید بیان تحید بیان اللہ پر کم زیکی کئی قرآن کی کئی قرآن کیا اللہ تحید بیان کڑے آئیتوالکرسی مو رہ دا کواب دا آئی کیا اللہ تحید بیان کڑے ہو ای کلاوی دی چې الله لا اله الا هو الحي القيوم به مخکوبه هغه توحید بیان ده تو شهدا لا بیان کوي الا انو چې شاندار دي چې لا اله الا هو د تمد خدای د مین د خدای تو د ایر د خدای تو لا هو مگر الله دی توحید بیان الله کوي والملائکتو او ملایکی دا بیان کوي د توحید بیان ملایکی کوي قران کې د ملایکو اقوال مشره پدای کو ویری کنه چې سبحانك پاک دې تعالی الله لا علمنا نشتری پویا موږ سره الا الا ما علم تن مگر هغه چې تاسو ته خودنا کړه توحید دې کنه ده درنګې په صورت مریم کې ورا شی جبريل سلام پیغمبر اسلام ته وی پیغمبر اسلام ته وی چې جبريل روزانه راځه ک نزدک جبريل اسلام قرآن راوړو راتلو نبی علی سلام لنیو یو وخت جبريل اسلام سموده رانه وو پیغمبر اسلام په انتظار او چې د جبریل <سؤال> څنګه ناراضي وې نه راوړي نو چې کله راغو نو جبرئیل <سؤال> اسلام توی نبی علی السلام چې یا جبریل روزانه راځه کنه څه وقفې کوي مطلب ان وقفمک او روزانه راځه نو التوسریم مریم کې راضي چې ما ته تنزل الا بامر ربک مغنن ازلی ګو مغاستا فاستا امر باندې توحید ده کنه ده یعنی اختیار ست د رب سره ده موږ اختیار نشته چله را ته امر او کی نظر اعظم تعالی و هی راوړه چله را تا امر نه کوي نشم راتله نو فرختو گوای کړلته په قران کې چې اختیار ټول د الله سره ده والملائکتو او ملائکیم دا بیان کوي چې لا اله الا هو او اولل علم او خواندان د علم دا بیان کوي عالم چالو وي چاغت اغت توحید بیان کوي اغت تلته عالم وي لري ځکه علما یو څو عالم دي هغه توحید نه بیانایي خوږي خوږي مثال بیانایي نوري لیکن توحید نہ بیان رہی. او توحید بیانی کی دال دا کتاب نہ خل یعنی خط توحید چی دا کتاب بیان ول غوار د کتاب نه بیان که نو او ول العلم او خواندان د علم بیان ک چلا الاه الاهو یشترزم وارد بدلانا قائما بالقسط په داس حال کې چې دا خبره په انصاف باندې یعنی دا خبره چا لا اله الاهو دا دا خبره په انصاف ولارد یعنی توحید لوی انصاف ده او په دې وجه باندې شرک لکه حضرت لکمانه خپل زولوي چې یا ب ن یاله تو او بچ شرک شق مک د الله سره ان نه شرقله زولمون عضوویمه شرک, شرک چې د لوی ظلم دی پهته لکمانه ک بر شي نو قا امم بلقس تے پدا سیالکی د دادا گواہی دادا دا توحید گواہی بلقس په پا انصاف باندلوئی انصاف دے لا الہ الا ہو نشتر زموار بے دالانا نشتر حاجت روا بے دالانا نشتر اتمد امینیو یر ادخو دیتو بلایک اللہ مگر دالالا دے الازیزو چی غالب ذات تے الحکیمو چی حکیم ذات تے حکمت, حکمت والا ذات تے جو توحید گواہی پتہی الله گواہی کئی ف فريقتی گوی کوي توحید او یو عالم دغه توحید گوی پټی نو دی د د ژب غونګار نی د ژب د الله ختمی و من یکتمها او چا چې پټ کړل غواهی فانه پسکینن داسړه اسمن قلبه غونګار شو د زړه والله بما تعملون علیم او والله پغه سم کوي په یزاد ده تر دې پورې د امور منتظمو چې کوم دعایتون دا بیان شوخا څلور کیسه معاملې پکې بیان شوي سباني سبق ان شاء الله کوم سبق چې پاتے شو پدې پا کې احاته کوي تنویر ده په صورت باندے ټول صورت کې څو مسلې دي څلور توحید د رسالت د jihad او انفاک ده نو په پاتے پاتې آیتونو یو قسم دوام ده ان شاء الله سوال بی بی او یو قسم دا توحید ل ریسالت ل jihad لو انفاک اشارم اشاره کوي یی نه دا اوس دا ټول صورت راغونډي إلا أن تكون تجارتا मगर کچری شی یو تجارت حاضرتا لاس پلاس توری دو نه چ اڑاوې راڑاوې تاسو واغې لره بینکم خپل مینس کې فليس علیکم نو نشتره گناہ پ تاسو باندې نو فليس علیکم نشتره پ علیکم پ تاسو ان ان لا تكتب تكتبوها چونه لیکای تاس دې ماملی لاره واشهد او غواو نسی غواهان نسی اذا تبا يعتم کلچ لين دین کوي تاس ولای ضر ان نقصان ونور کوي کاتبون لیکون کیتا اول معنا اول معنا نقصان منور کوي څوک د جانبینو کی یادوړه جانبین یا یو جانب چاره نقصان نور کوي کاتبون لیکون کیتا ولا شهید او نو او دو معه والایزاررو او نقصان منور کئ کاتی لکنون کې لون کې ب د جانیانو کچاره نقصان, نقصان, نقصان و کوي والا شهدونه او ن به نقصان ورکيګا په د جان بیانو کچاره ین تف علو او کچی وړته صدا یعنی نقصانه یر کو یوبلله دفاین په سکنندا کار خصو کونا خلاف د دال الله د دا حکم انتدال الله د حکم نووزی لګیای د حد نووزی لګیای بې کوم سزا پتا سو باندې دا وتق د الله ناد اول په نظر کې الله نیسه چې الله دنه خوشحالي کیخه پکېږي کی وتق الله ويرګی د الله ناد ويعلمكم الله او خودنقي تاسو ته الله خپل احکام د ژوند طریقې ته خي مامړي طریقې ته خي عقیدې ته خي خودنقي تاسو ډیر شي الله خي قرآن کې تبيغمر استاند خلینا نو يعلمكم الله او خدنه قي الله ولا بكل شيء عليم او لا بيريشماني پو يزاد دي وان كنتم على سفرنا او كچريي تاسو سفر کي ولم تجدوا كاتبا او ن ممي تاسو ليكون کي فريحان مقبوزه فريحان نو نكافيده نكافيده گرو مقبوزه تو نمانا سدخان فريحان نو نكافيده کبزه کده شوه فا این امینه پس کچده اعتمادو کدو باعدو کن بازستاسو باعدن پا بازو باندینی یو شه گرو نکدو نو او کرز ویر کچاله نو فل یو ادل لذی نو خامخه آدادی کیا غصده ای اتومینه چې امانت دار گرزه ولی شوه ده اید اغا اینه خپل مالک دی خپل حق به تویر کی امانته او امانت داغه ول یتق الله او دې دې د الله نه رب او چرب دد دے ولا تقت دې دغه بیا الله چ خپل رب زين کی ولونی والله تک تم م شهه ته او م مپټوی گووا لارهوای نو ګوي به پټوه سره پهې ک نه هرې او معله کې ګوی مټهوه ګوي پټول خکار نه بغیر تو د استوب دی او د اوس به غیره سړه حثې جتته ل ومن ی توه او چا چې پټ له ګواوي مې شي کې که نه سب دنیا خو دا چې جو وکې که نه آخریت خومشته آخرت کې به سر خررووي شهید به او قسم ځکه ته په نه حک معې مر شوی نومر مړېیر ک چېله مړ به ممره م شیر مرق بخل نهټه ده مر نهټه حقیقي ورثه کیږي نه و من یکتمها او چا چې پټکړه له گواہی فرین نو دا کېنندا سړی چې د گواہی چې پټکړه اس یمن قلبه ګناانګار شو د زړه والله بما تعملون علیم او لا په او لا شه ده بما پاره تماندی تعملون تاسو کوي علیم ده